Ara llenço una, una, un punt de, de debat perquè em sembla que és interessant i que jo recullo aquí, en aquest punt, estem parlant d'aquest moment de ruptura. Eh, el, el company i personal amic meu, Jaume Sens, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i coses, va en, unes, en una entrevista que, va, que li va fer el, una, un diari digital crític va llançar una idea que a mi sembla interessant i que em sembla que és un, un punt que, podria, que que seria un punt de debat va llançar una idea interessant que és, a l'hora que es convoca aquest referèndum convocar també, a la vegada eleccions constituients l'elecció d'una assemblea constituent o sigui, d'unes o sigui, noves eleccions al Parlament de Catalunya que tingués quedat a constituent, però fer-ho conjuntament de tal manera que es, es, es, es fes simultàniament la, el, el referèndum, que seria sí o no, a la pregunta que ja, ja sabem, i a la vegada seria també les eleccions a un nou Parlament constituent que tindria l'encàrrec d'elaborar de i aprovar la Constitució Catalana. Jo suposo que això planteja molts problemes i és molt, molt discutible. Potser és una bestiesa, però jo em sembla que seria un tema que valeria la pena que, que estigués a estar a la taula. Ell ho llançava, no ho desenvolupava, però em sembla interessant i que queda aquí com, a, com a un punt de, de davant. La conseqüència jurídica d'aquest punt de ruptura amb l'Estat seria... Quina seria la conseqüència jurídica de tot això que explico? És, diríem, la declaració d'independència de facto. De facto, de fet. Però no és encara una proclamació, una declaració d'independència cara a la, la, la societat de les nacions, cara al món extern la proclamació formal de la República Catalana naturalment requeriria, clar, la, com que aquesta, aquest, tot aquest procés està sotmès a la ratificació del referèndum perquè, clar, vull dir tot això eh, s'esupedita que el referèndum doni una resposta afirmativa, perquè si no vull dir tot això que estem dient se'n va... A sa, queda absolutament sense cap efecte ni virtualitat. Però, per tant, no és en clara, no, no, no podem declarar la independència a Catalunya. Jo penso i estic convençut de que és, ha estat una gran, una excel·lent idea i definitivament la, la, la, la sortida d'un azucat el, el dir que primer referèndum, aquella idea d'aprovar una Constitució catalana a través d'un d'un procés constituent que aprovés una Constitució que aleshores seria sotmès al referèndum és absolutament inviable per pel que he dit abans, perquè se assalta, saltava al moment de la ruptura jurídica i per tant és inviable. Bé, eh, aleshores dic que el, el, el referèndum em sembla un punt necessari, no vol dir que sigui que indicat indispensable totalment, s'han donat casos de declaracions d'independència sense referèndum. L'últim i més sonat és el, el cas de Kosovo, per exemple. L'independència de Kosovo no ha passat mai per un referèndum popular, va ser declarada per una, per una resolució de, de l'Assemblea Nacional de Kosovo i, i, i ja està. Aleshhor a partir d'aquí es va produir una sèrie de reconeixements internacionals i s'acabaà la història. Però em sembla que amb les condicions polítiques en què ens trobem i la, el, el context internacional, etc, la, la, la referència al referèndum és indispensable. I acabo, acabo simplement... Eh, Ara bé, el que entenc és que la, aquesta proclamació formal de la República Catalana Independent cara al seu reconeixement internacional hauria de fer-se en un termini molt curt previst en la mateixa llei de referèndum. És dir, en cas d'aprovació de, del referèndum, la mateixa llei hauria de, dir, hauria de donar el termini màxim en el que s'hauria de produir la proclamació formal d'Afectes internacionals de la, de la independència. Ara, en definitiva, en la meva opinió, la independència no s'aconseguirà per un procés de desconnexions paulatines ni per l'acumulació d'actes parcials de desobediència. La ruptura ha de ser un acte de sobirania únic, total i definitiu. I sabem quina serà la reacció de l'Estat espanyol, la que ja coneixem, hipoclacions, suspensions cautelars, anul·lació de les decisions del Parlament per part del Tribunal Constitucional. Com últim recurs, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola que dona al Govern central unes facultats tan àmplies com indefinides per obligar amb l'únic requisit de l'aprovació d'una majoria absoluta del Senat a les comunitats autònomes a complir amb les obligacions legals que imposa la Constitució i per protegir l'interès general d'Espanya, diu aquest article. El punt important de l'article és el número 2, que diu que en aquest cas el govern central podrà assumir la... la, la podrà donar ordres directes a, les, a totes les autoritats i administracions autonòmiques. Aquest és el punt perquè naturalment tot això ha va emmarcat i acompanyat de la possibilitat d'accions penals sobre els infractors i els desobedients de tot això per una panòplia de delictes, prevariquació, desobediència a la justícia, malversació de fons i sedició. Per tant, Arribem a l'últim punt, el de la desobediència. Aquest és el clau, aquest és el clau. Aquest serà el moment de la veritat en què es posarà a prova la voluntat i la capacitat de desobediència de les nostres institucions i de la nostra societat. Davant de la voluntat de l'estat espanyol de seguir imposant la seva legalitat per damunt de la decisió sobirana del Parlament. No oblidem no oblidem que en un moment o altre tota la societat catalana, no solament les institucions polítiques, no solament les institucions polítiques, tota la societat catalana es verà interpel·da per la coexistència en el període aquest de transició que fins, a la, fins a la proclamació formal de la independència, d'una nova legalitat catalana en construcció confrontada a una legalitat espanyola i a unes autoritats i a unes institucions directament dependents del govern central. Pensem en l'administració de justícia, en els cossos de seguretat de l'Estat que depenen directament de l'Estat central i altres que no, no, no en vull estendre. Aquestes institucions, aquests organismes, no desapareixeran màgicament ni es rendiran així per, perquè ho diguem i ho afirmem per tant en les, en les actuals condicions polítiques internes i sobretot internacionals la independència de Catalunya no serà realitzable sense la prèvia manifestació he dit, repeteixo d'una voluntat majoritària favorable expressada en un referèndum però no podem oblidar per arribar al referèndum, a que pugui ser realitat efectuar el referèndum, caldrà superar una fase de confrontació de legitimitats que només es resoldrà a favor de les institucions de la República Catalana si una majoria suficient en les institucions, en les administracions i en la societat catalana en el seu conjunt, assumeix com a pròpia la nova legalitat i està disposada a desobeir en la pràctica la imposició de la legalitat estatal. Em sembla que ja hi ha. Perfecte. Queden tantes coses per dir. Que... Gràcies. Bé, doncs, a continuació tenim aproximadament uns 35 minuts de, de debat. Així o sigui que qualsevol persona obrim el torn de debat. Endavant. Jo volia comentar el tema del, del principi de seguretat jurídica que apareix en el primer de la transició nacional que suposa que en aquest període de transició és fonamental que la gent tingui clar quina llei ha d'obrir en cada aspecte de la seva vida. la, la, la, la norma de circulació que suposa que salen matícies que no hi ha ja, de noves però pot haver-ne que ja immediatament ja siguin diferents, aleshores, eh, en estages que, llest, que són diferents, sabent que de veritat aquella llei és la que està funcionant i que tothom està d'acord i que uno no, no està fent, diguem, conduint en direcció contrària, sinó que suposo que aquest eh, és un dels principis fonamentals d'aquest període transitori, assegurar la la, la, la, la seguretat jurídica de, de l'ordenament transitori eh, en aquests processos. Que, això us sembla que he heu volgut explicar. És a, això és el contingut, precisament, del que se'n diu llei de transitorietat jurídica, que té, eh, entre altres, estableix aquesta llei, en principi, tal com s'està treballant, i està, sembla ser per la, molt avançada o bastant avançada, o la seva al·laboració, que és, és realment un punt clau, eh? és un punt clau. En aquesta llei tenim, d'una banda, s'establiran hi ha algunes, ja, algunes normes de caràcter legal amb vigència amb vigència jurídica, sobre alguns punts concrets de la, de, la, de, la, de, la, de la vida de la vida política administrativa, alguns punts. però, Bàsicament també el que ha de fer per mantenir la seguretat jurídica és dir quines lleis queden de la legalitat anterior, o sigui, de la legalitat espanyola, queden provisionalment en vigència fins que siguin substituïdes per una nova legalitat emanada de la Constitució o de la o de l'activitat legislativa del Parlament. Queda clar això? això ha de quedar clar, o s'ha sigui, de dir el Codi de Comerç està vigent o el Codi de Comerç està vigent excepte en aquest article o en aquest altre. Aquí hi ha una feina, és clar, és una cosa realment molt complicada que està donant, m'imagino, un treball immens a una, una sèrie de persones que hi estan treballant. Però és necessari, això ha de quedar clar no pot haver hi buig jurídic, no pot haver hi buig no podem derogar el Codi Penal sense, sense que hi hagi una altra, una altra llei penal. Enteneu? Això és claríssim. Ara, la llei de transitorietat jurídica és la que ha de ha establir aquestes, aquests punts. Sí. Doncs, ja ho diria que és vero estem des de, però dit que és impossible plantejar no abans de referència. Llavors, potser ho és un moment bé, jo justament penso que, vist la conflictivitat que hi ha, de la polarització que hi ha, que és important tenir un ordenament perquè per oferir alguna cosa atractiva, diferent, que és calvar on anem. Llavors, no ho intenta perquè dius que és inviable plantejar la construcció, proposar i tenir això preparat abans de fer un referent. Potser no hi és bé i no has dit això. Ja, ja. Jo bàsicament plantjo un problema jurídic, no, no un problema polític, eh? un problema polític. Jo crec que eh, no és incompatible. Tenia, tenia avançades unes, les, les línies, unes línies mestres i unes línies tan desenvolupades com sigui possible. De, del que serà, del que hauria de ser una Constitució catalana, jo estic dient que el que no es pot és aprovar aquesta Constitució i sotmetre-la a un referèndum de ratificació si prèviament no s'ha produït aquesta ruptura jurídica amb la, amb la legalitat espanyola. tens la, la diferència? Aquesta ruptura vol dir eh, proclamació de, de l'exercici del dret a a'autodeterminació i convocatòria dun referèndum d'un referèndum previ de dir que digui sí o no a la independència. I aleshores a partir d'aquí hi ha un període que pot ser que, la, que pot ser el més breu possible en el qual, s'estigui eh, desenvolupant el, tot el, el, el debat constituent. Però el que no es pot fer és tenir una Constitució aprovada per un... És que no la tindrem mai, una Constitució aprovada per un Parlament de Catalunya, sense si no, ha crea, si no hi ha hagut aquest moment de ruptura. Insisteixo, això jurídicament no té cap, no té cap possibilitat. En definitiva, estic dient per tant, una cosa és el problema polític, és evident que, que ojalà poguéssim tenir ara ja, eh, a de, esclar, és un, un tema polític essencial. Quan, es, quan si es faci la campanya pel referèndum, aquest primer, el de la, el de la, de la independència, s'haurà de donar el màxim d'elements perquè la gent comprengui o, o assumeixi el, el sí no? el, que, per, per, que les, la, la voluntat popular s'inclini pel sí perquè se li, ofere, se li ofereixi unes perspectives determinades del que serà però una altra cosa això és un problema polític que, que s'ha de resoldre a través de l'acció política però jurídicament el, jo crec és el meu punt de vista eh? jo aquí ja dic que no sóc la veu de, la, de cap voluntat eh, Ciència Constitucional no, és, és el que jo penso i, i per tant defenso en aquest moment. I bueno, però aquest, aquest, és, aquest és el punt. El, en, quan comencem a desobeir? Aviam, eh, quan el, el, el senyor Mas i companyia reben una, una citació per compareixer davant del Tribunal Superior de Justícia i compareixen, estan desobeint? Quan, eh, quan el... Eh, quan el senyor ara, eh, el senyor Mas. Quan l'ajuntament de Badalona obre les portes de l'ajuntament el dia el dia 12 està desobeint. perquè no sé, sentir més tipus vegans. però aquí però està, que està es, segur que està desobeint. És, és el que hem dit, jo això ho dic que la, de, la desobediència parcial que és molt perillosa. Viàm. Jo entenc perfectament el sentit polític que tenen les desobediències individuals, les desobediències institucionals, així. Eh, eh, concretes, en fets concrets, però jo crec que això és molt perillós perquè suposa un desgast extraordinari i, i jo crec que per, la, per un desgast extraordinari, vull dir, no és... Eh, jo, jo sóc partidari d'un acte de, de desordiència definitiu i que aquesta, aquests fets de desobediència que acaben obeint perquè vull dir el, el, el company de, de, de, de, de, de Girona no, d'on és el que està cridat a, a, de Vic de Vic, perdó el company de Vic quan el citi l'Audiència la, la, Nacional compareixerà o no? I si no compareix què passarà? Vindrà la... la, la, la el, el, serà detingut i el portaran detingut a comparecència judicial. desoirà, Es resistirà? Vull dir, les, el, el tema de la desobediència és molt, és molt perillós és molt perillós i pot comportar a la llarga una, una repetició de fets individuals que van produint un desgast i al final no sabem on... Qui sortim si això ens beneficia o ens perjudica. Vull dir, no, no, podem, no podem desestimar la capacitat de repressió de l'estat espanyol. No podem desestimar-ho. No, no, no podem dir que vinga, nosaltres et, diuen, et manen això, jo desobeixo. Faci el que sigui, és que el que passarà realment serà, poden ser tenir conseqüències jurídiques mentre es mantingui intacta l'estructura legal espanyola que ens, té, que ens vincula nosaltres en aquell moment no estem en una situació tot de inferioritat que, que, que, que... Jo crec que l'acumulació de forces a què s'ha arribat hauria de permetre, i si no, no ens li sortirem hauria de permetre aquest acte de ruptura global, definitiu i complet i a partir d'aquí desobeirem, desobeirem tots però sabrem que desobeïm perquè eh, hem fet un acte de ruptura previ eh? això és la meva jo puc Marcant el debat, però, però no. no, Jo, o si sigui, jo tinc eh, o sigui, No cap com sigui, que, sí que eh, o si sigui, es, o sigui, es planteja el, el procés constituent, o si sigui, com un procés eh, tu plantejes no l'acte de ruptura ha de ser únic, eh, la cosa estem eh, d'acord i no ha de ser eh, actes o múltiples actes de ruptura, no? Uh, el problema és que no sé si això és possible, en quin, en quin sentit. jo Joure sigui, que està'n plantejant el procés constituent amb un, o sigui, amb, com si fos un processo com si fos moments cronològicament ordenats, és a dir que hi hauria un moment de, de lluita política eh, previ. Un esdeveniment de ruptura, que seria el referèndum. En aquest esdeveniment de ruptura es produiria una, una espècie de podríem dir de de poder i a partir d'aquí, després d'aquest esdeveniment de ruptura hi hauria un moment jurídic que seria un moment de redactar la nova constitució o un moment del constituent no? eh, que és un, un procediment clàssic en molts processos constituents on l'esdeveniment de ruptura és molt clar no? la revolució francesa el 14 de juliol la revolució russa el 15 de març etc. El problema és que jo no sé si això és, és possible en el, en el cas del procés constituent de català perquè com, com molt bé he dit sí, es farà eh, L'acte de ruptura, eh, encara que et sigui sortificació el referèndum, tu no crees un buit de poder, sinó l'únic que estàs creant, a continuació amb la llei de transtòria mè, una situació de dualitats de poder. on hi haurà eh, una legalitat catalana que pugui sorgir, però la legalitat espanyola continuara vigent en el territori perquè l'estat no en reconeixerà. i fins i tot et poden donar situacions on tu convoques unes eleccions constituents, et convoca una elecció constituy i els partits unionistes et convoquen un parlament paral·lel, dient que ells són els autèntics representants Ma cosa tu tindràs dualitat jurídica dualitat de poders poder. eh, eh, i per tant la ruptura no tindrà una legitimitat absoluta hi haurà dualitat de poders amb mitjans de legitimitat parcial i, i realitats jurídiques amb mitjans de realitat parcial que aniran a emetent normativitat això voldrà dir que tu al moment de la ruptura i al moment jurídic al moment de creixer jurídic s'aniran interreglant perquè mentre tu vas avançant ja has fet el referèndum i tu vas avançant en la en la producció de la teva normativitat, hauràs de continuar fent actes de ruptura permanents perquè els altres t'admiran. Per tant, no sé fins... O sigui, que, que sí que... O sigui, està molt bé referèndum, però que possiblement la ruptura en la pròpia naturalesa del procés federal no es podrà produir en un únic eh, moment, sinó que exigirà múltiples actes de ruptura parcials un arregle de l'altre... Perfecte. No? Uh, accepto. Però el que estic dient... No, no, no estic, estic negant... No em sembla perfecte. perquè si estic dient que hi ha d'haver-hi un acte de ruptura previ jurídic amb aquesta resolució Parlament i a partir d'aquí ve la confrontació és el que estic dient i la, la confrontació voldrà dir actes de ruptura successius desobediències múltiples i complicades però a partir d'una situ d'una situació en la qual ja hem de pensar en, altres, en la intervenció d'altres elements clar que hi haurà una confrontació clar que hi haurà S arribarà o no a, a, és, és un problema de, aleshores sí que ja ens trobem en un moment de correlació de forces de correlació de forces és evident forces per una banda forces per una altra qui, qui, qui triomfarà no és un problema jurídic aleshores ja. el que passa és que el, la, la ruptura jurídica permet establir aquesta confrontació en termes que puguin ser entesos eh, internacionalment i entesos, entesos per molta gent perquè si no quin sentit té la, la, la desobediència jo ho plantejo com un, eh, la necessitat d'un acte de ruptura parlamentari i jurídic és eh, una condició per poder iniciar aquest procés en el qual ja veurem qui guanya aquí és on està ara el buit de poder no n'hi haurà no hi ha buit de poder hi ha un govern català hi ha unes institucions catalanes hi ha un parlament català hi ha, hi ha una, uns, uns cossos de seguretat que es diuen Mossos d'Esquadra, catalans. Bueno, ja, bueno, escolta, bueno no, perdona, Perdona si no es garanteix que en el moment de la, de la, de la veritat els Mossos d'Esquadra obeiran al govern de la Generalitat, aleshores pleguem, vull dir, pleguem. Fins aquí, fins aquí en punt l'àmbit. No, no. La, la, la dualitat de poders no és el mateix que, el, que la insegur. O sigui, la dualitat de poders o ordenaments també no deixa de creure seguretat jurídica, perquè uns apliquen un o uns altres no. O sigui que jo crec que és inevitable no? la situació que es produeix. Intentar garantir en tot moment una situació de seguretat jurídica en tot el procés és una cosa impossible. No, però per a part. El que passa és que per part nostra, nostre, nosaltres hem de respondre del nostre procés. Nosaltres hem de respondre del nostre procés i ho hem d'intentar fer bé. De, de. Després els, els problemes el els posar als altres. però el que, el que hem de fer les coses bé, que es puguin entendre des d'un punt de vista jurídic i sobretot jo estic pensant en la, que siguin entesos internacionalment. Això és, això és fonamental. I si hi ha una situació de confrontació que etiguguem una, una, una certa cobertura des de fora que digui bueno, això s'ha de arreglar. Per, per, va, apareix-te uh, després o sigui, jo estic d'acord o sigui, jo penso que, eh, que l'enfrontament eh, serà molt fort per tant, no ens ho podem allargar massa, perquè si no hi ha mobilitzacions, si no ha, per part ha o, o una ciutat mobilitzada amb molts aspectes, no la podem allargar intensivament, per tant, estic d'acord que amb l'estat, quan i la castanya porta doncs, ha de ser una més ràpida progressió uh, el tema de les desobediències d'aquesta formulació que no té suposo que s'hi ha produït el que estic d'acord és que si s'allarguen molt eh, a part que ja hi ha n'havent gent processada eh, diguem-ne, perdran també credibilitat perquè si tu desobeeixes o després vas al jutge, vale això passarà i continuarà passar i passarà però clar, si això va passant, passant, passant durant un any i tal, perd credibilitat perquè no acabes de creixar, perquè acabes acatant d'alguna manera jo, jo ho entenc d'aquesta manera. Sí. O sigui, en aquest sentit, estic d'acord, tot i que probablement ja serà inevitable que això es produeix. Penso que una altra cosa seria la confrontació política la, la, la, la, en, en el sentit d'incominar la, la seva legitimitat del que està fent i, per tant, utilitzar-lo políticament per mobilitzar, per anar creant, diguem-ne, reparant el moment. Jo penso que, que l'orientació hauria de ser més política de, de legitimitats i d'incominar que de desobediències legals perquè, bé, perquè, clar, bé molt bé, hi haurà molts processats, però si arriba el moment de la veritat i no ens en sortim, doncs, bueno, haurà de complir etc. Per tant, en aquest sentit, tot i que és inevitable que probablement cal que hi hagi, virem, aquests moments polítics, jurídics que a inevitables. Per mi, penso que el moment clau i també d'acord, i és el que potser més, és aquest moment de... Una, hi, ha un, hi ha la ruptura, hi ha... un de procés el pre-procés d'un referèndum i després que si eh, el desenvolupament del procés constituent, etc. Insisteixo, ha, ha, ha de ser curt i aquest, i aquest serà el moment de, de com imposa aquesta legalitat, o sigui, aquesta legalitat. Aquesta serà oh, la capacitat de dir de, de, doncs hem decidit, a més a més es pot complir. No tenim, eh, diguem-ne, cossos coercitius per fer-la complir perquè hi, ser, però, bueno, hi haurà dues legalitats. Aquí, hi torno a insistir, la mobilització de la societat. O sigui, amb centenars de milers de persones mobilitzades al carrer s'acaben imposant, però, per exemple, és la força coercitiva que pot fer que la gent, o un sector de gent, acabi acceptant, diguem-ne, la, la nova legalitat. Si no, penso que serà bastant difícil. En un eh, tema jurídic de reglament, etc. Si la gent no surt al carrer, si la gent no està mobilitzada, d'un punt de vista parlarem, eh? perquè és clau, o sigui, el moment és dir guanyo jo perquè la meva legalitat és la que s'acaba de a part del reconeixement internacional. L'altre, un, un de les SENS, que ha sigut el tema jo ho vaig llegir al seu moment i eh, no vaig acabar d'entendre el per què, o sigui, què, què afegia, perquè d'alguna manera, la mateixa manera que entre, entre la declaració i el referèndum, si surt que no, totes les lleis de tensionitat eh, tot queden en res el procés total, diguem-ne, les eleccions constituents com a tals, si surt que no, també queden en res en tot cas, no ho sé si hem d'anar ràpids juntem tot no, no sé, ho sé, eh? sí, el que sobre aquest segon punt, del primer estem d'acord, concretament uh, sobre això, el que ell deia era per garantir que la gent que votarà que no n'és a votar. Aquest és, aquest és un punt molt, molt important molt important. Si eh, suposem que nés tot molt bé i el referèndum es pot fer en la forma en què està, en la forma en què està acordat. És evident està clar que els, els, els partits polítics contraris eh, no votar, no, diran que avui protejaran la, la campanya, no faran campanya pel no, diran que tot és il·legal i per tant diran a la gent a la seva gent que no vagin a votar. I, evidentment això és, una, és un perill molt important tenir en compte quina és'avu és dir. Jo, jo em fa gràcia perquè jo ara m'he mirat eh, exemples de processos d'independència I m'he trobat, per exemple, amb un, amb un de molt Maco que és el d'Eslovènia. Eslovènia, per exemple van fer eh, aquí uns da no? perquè veieu les coses on estem nosaltres no? on estem nos. Eslovènia el parlament va votar la celebració d'un referèndum d'independència percents el parlament eh? 204 vots a favor, cap en contra i tres abstencions. Es va salvar el referèndum el 23 de desembre de 1990, va votar el 93% de la població i, i d'aquest 93% el 95% va dir que sí i el 5% va dir que no. Dir, si estéssim amb aquesta, si aquesta fos la, la nostra realitat política i social, vull dir eh, mare, jo francament me n'enfoteria del tribal constitucional i de la monarquia i de tots els seus oropelis. Però la, la situació és que no és, evidentment no és aquesta. per tant si hi ha un boicot mmm, polític fort de total, es podem trobar amb una participació amb una participació que es guanya el referèndum segur. Si només va rebotar els que van a votar, els que volen treball que, que sí però ens pot trobar molt fàcilment amb una participació inferior al 50% i això, eh, encara que tu una, que aprovis al Parlament una llei de referèndum que digui que no fixi cap, mm, cap límit de, mínim de participació, del referèndum. Aquesta és la, la idea que ell defensa. A part de també el escurçar els processos. Perquè és clar, si tenim, un, un, una, tenim un, una campanya pel referèndum, un referèndum. Aleshores, a partir d'aquí, eh, segons el sentit hi ha un acord al principi de cada 6 mesos es convoquen les eleccions per una assemblea constituent. Jo crec que és, molt, és un, marge, un marge, excessiu perllosíssim. Màxim. m'agradaria bueno, que, que, es, que es fixés el un, un mínim, no, però bueno, és igual. El, o sigui que és, el temps, el temps no va fora nostre d'aquests sentits. Si donem massa espais entre cada pas, durant totes les facilitats a l'adversari que ens foti la garrotada i, i, i, la, i guanyi. I aquesta és la idea també. també. A, a, a, a, a apropar els, els terminis, s'haurà el referèndum constituir ja una nova assemblea, un nou Parlament i aquest nou Parlament que, que aprovi lo més ràpidament possible una Constitució que estigui ja el màximum de torts ens d'elaborada. De que sí, ho ha digut. No, ràpid, no? Una cosa que, que em preocupa, no, és intentar veure quin, quin és, és l'aspecte polític que hi ha darrere dels que depensen que el procés s'ha de fer amb la seguretat jurídica i de la llei a la llei. no? Jo crec que, més enllà de quines siguin les, les, les interaixions reals que hi ha darrere d'això, ara digueu mal pensat, però que és allargar eh? el procés, a l'Eterno, sense que hi hagi ruptura per permetre escrofejar l'onada nacional que està a, a, a Catalunya per part dels sectors que no volen que, que res canvi. Un dels aspectes importants per mi és que es posa un darrat l'accent en què es fa des de l'institució, en quines lleis etcètera, etcètera, i es resta, voluntària o involuntàriament, la capacitat d'iniciativa popular, que és una mica el que, el que, el que plantejaves tu fa, fa un moment. No? Llavors, relacionat amb el tema de Volem fer una ruptura eh, el que tu, no? una, un moment de ruptura clar a nivell de, tota, de, tota, de tot el país per evitar petites ruptures que es portaran amb tots a la presó. A... Jo crec que això és veritat, però també s'ha de combinar amb la idea que la República Catalana és un procés, bueno, és una cosa per arribar-hi és un procés que necessita la mobilització de la gent. No? Llavors hem d'extreure'n eh, els aspectes polítics i pràctics, per exemple. El Parlament ha d'aprovar una llei que convoci el referèndum, aquesta llei serà impugnada pel Constitucional, etc. etc. Però nosaltres hem de fer coses pràctiques com, per exemple, llençar la idea de comitès de defensa del referèndum a tots els barris, a totes les viles, no? no? combinant una mica la ruptura a nivell, a nivell global però també la defensa d'aquesta ruptura a nivell local. No? perquè crec que això és no on assegurem, primer, que el referèndum sigui possible o que la ruptura sigui possible i, segons, que si certs sectors polítics finalment no volen reafis al el final, els hi fa por, això és massa, és massa complicat, tinguem punts de les retorns. Per a mi les retorns no són cons escrites i factals en el Parlament, hi hem vist que el Parlament ha moltes coses que després ningú han parat, diguem que no ho ve que els de que vagin la autoritat reals i les coses concretes poden estar en aquest en aquest i per això i ja, ja acabo ja, ja que Seia, esta, esteu a favor d'un estat, estat català independent dins de la Unió Europea? En aquell moment ningú, ningú va, va, va, va violar sobre aquest extrem. Tothom va veure que el que era interessant i divertit era que per primera vegada es posés a, a consulta popular el, el fet de la independència i el fet que l'estat hagués d'estar dins de la Unió Europea ningú ho va posar, en aquell moment no recordo que, que ningú discutís, tothom va votar que sí o que volia votar que sí i ja està. Ara, en la situació en què estem és evidentment un tema un tema de polític de primeríssima categoria i, esclar, el que és segur és que sí si una república que independent no 'alguna manera no demana l'ingrés a la Unió Europea, penso que de forma automàtica no està dit de la Unió Europea. Vull dir, és una... ja dic que, que no ho sé tampoc, perquè no... Seria la interpretació que fessin les pròpies institucions europees de, de, de la seva pròpia legalitat. Però el més probable és que efectivament que des fora i que hagués de demanar l'entrada i que aquesta sol·licitud d'entrada mm, seguís un procediment determinat que s'inventaria. Ara, per tant, el que és evident és que hi haurà un moment en, el, en, aquesta, en aquest fundurible de la República Catalana en què s'haurà de decidir si se demana l'entrada o no el que sigui el que en aquell moment la Unió Europea en un debat jo crec que ara és prematur. Sí. Sí, Estic conté a sortir diverses vegades i ara us fer dos comentaris que si els heu respost o agordat, discuteu i ja està. Eh? Dues coses, una, eh, sostenint la tesi en un únic moment de ruptura no? complet, etc. tampoc construir alternatives perquè això ja vindrà justament en part del procés constituent i per tant tens la sensació, la temptació millor dit de fer una llei de transitoritat que digui ens la suprovem tot en la legislació espanyola? Perquè en la mesura que tu promouis canvis, per exemple, doncs decidim que la majoria d'edat pot ser a partir del 16, uh, incorporem a la llei de transitorietat una nova llei electoral, uh, una nova de la població de la ciutadania, coses que creiem que pel seu caràcter progressista poden fer guanyar adeptes al sí en el referent, no? Tens no, no. no, exemples i no, no, no d'altres. Quin és l'inconvenient d'això? Que, i és el que sortia, no? Quina autoritat tenim, de quina autoritat ens portem, quins mecanismes tenim per fer valbre aquesta, no? aquests extrems de la lliure de constitucionalitat? Com ho fem si un 30% de la població, ni que poso un 30%, que ja és moltíssim, digués per mi la majoria d'edat de no està al 16 o per mi la llei electoral vigent hi ha no sé o per mi, igual, a eh? la ciutadania no es per això i a mi me'n faran els tribunals espanyols. Per tant, és convenient que la llei de transitorietat ignovi en coses justament per dotar caràcter progressista i que això ens a guanyar-se el referèndum o és convenient no dotar-la de massa novetats perquè justament això ens posarà en contradicció en el sentit que molta gent farà valdre la legalitat espanyola i evidentment nosaltres no tindrem no sé quina seria no? el component d'autoritat per fer valdre la... i poca cosa més, o sigui, veure aquelles, aquelles coses que són absolutament indispensables d'esvolta, però no tocaria, en aquest moment, en aquest moment precis, no tocaria qüestions eh, substancials de contribut jurídic, a més de la majoria d'edat, de que com exemple tot, jo crec que això són, són els, els aspectes, que oi, els punts que han de ser, han, han de ser, és matèria del, del debat constituent i de la Constitució de la Constitució. Es poden aprovar aquesta forma precipitada, que serà utilitzant un element de sorpresa que... L'avantatge, banda... el, el, el, el la, els, els elements positius que tenim és que efectivament hi ha una, una, una, una certa estructura d'estat català que ja existeix. Hi ha unes institucions, hi ha una administració, hi ha unes, unes coses que funcionen des de, des de la... Des de la, la del Govern de Catalunya a través d'una sèrie d'unes de... lleis catalanes aprovades i que estan vigents. Això és un... el punt L'alt L'element important negatiu, i que, que evidentment no tinc la solució que es voldria, és què faran les administracions que directament, ja ho heu dit abans, les que depenen directament de l'Estat central i sobretot l'administració la, de justícia. Aquest permís mi és el punt més... més, més que, que, que seria de... que seria de donar més, més importància. La veritat és que ara amb els 5 minuts que ens queden al tocar aquest tema és un tema, és el tema, és el tema, eh? És el tema. És el tema. No, no, no vull, no tinc més, no tinc resposta. Bé, hi ha en Jordi i després... Estic completament d'acord amb l'última part. En quant al, al tema de l'article 155 eh, vull recordar que el, el, aquest article de la Constitució no preveu en cap moment la suspensió de l'autonomia. Això no ho no preveu. Fins i tot em, em, em una referència històrica, si voleu. El, el 6 d'octubre del 34 es va produir un acte de desobediència que, que va... De, de, de Catalunya, que va donar lloc efectivament a la suspensió de l'autonomia catalana. El Tribunal de Garanties Constitucionals de la República va declarar inconstitucional la suspensió de l'autonomia catalana. És, eh, és la mateixa situació. És dir, una cosa és que la, el govern central pugui assumir determinades... Eh, l'autoritat la, la, la, sobre... Eh, organismes i sobre l'administració, això sí que està previst, una que cosa és que, la, que pugui suspendre la Constitució, eh, eh, l'autonomia. Per tant, vol dir que el, el, no, hi ha, no es pot suspendre el, el, el, el govern de la Generalitat, no, no, queda, no pot quedar afectat, el Parlament de Catalunya no queda afectat en si mateix com, com a institució. És molt complicat la jurídicarídicament aquesta indefinició de l'article 155 permet moltes interpretacions però no tampoc hem de, hem de veure que tampoc pot significar que poden fer el que vulguin. Ara eh, d'acord amb el tema de la, de la, de la justícia, la, El poder judicial és un òrgan, és una, una estructura d'estat fonamental. En aquest moment crec que no s'ha treballat ni poc ni molt en sentit de, de tenir prevista una, la, una alternativa a, la, a aquesta qüestions. És l'única constatació que podem fer, eh? però deixar sobre la taula que si no es treballa, si no es comença a pensar en sèrio amb aquesta qüestió, els problemes seran... sense ser que no expertes jurídic ni... uh, al final dit des de la més ignorància i des de, la, des de la visió més popular al final penso que el que diu l'August eh, que és que fins que no hi hagi una, una declaració clara i contundent de ruptura al Parlament de Catalunya inclús de cara al que la gent no entén per visibilitzar exactament de dir vale, a partir d'ara el nostre Parlament que hem votat o tu no votat, és igual, però que hi ha el Parlament Legal a Catalunya, declara que ja som independents llavors a partir d'aquí la gent pot veure un... Algun... Bueno, m'explico fatal, estic molt nerviosa o sigui, en general si no hi ha, sense aquesta declaració de ruptura la gent del carrer no sap quan arriba la independència ni què, ha d'haver una declaració pública i per tots els mitjans a, dir, a partir d'avui el Parlament es declara trencat, o sigui, tot trencat la... la també no, no sé si I sobretot, eh, també una previsió, no sé si hi ha un calendari sobre algun tipus de, de ruptura així, que ara estem passant rejat una partida, Però el dia que hi fos també tení previst, eh, evidentment una difusió per terra, i aigua per la Maria i tots els petits angles, evidentment ah, no. no que també volia afegir que aquesta ruptura a més a més crec que pot possibilitar que de cara a la visió internacional també tingui molt clar eh, que, que, a, a, en quin moment és abans i el després de començar les declaracions o de, de definir-se quan ha una manera molt important. Bé, doncs. Ah, us deixem aquí perquè d'aquí 10 minuts s'ho véns aquí al pròxim taller i no sé si a veure de... Molt, bé. Molt, bé. Molt bé.